Goddag. Mere er værmeldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Søndag den 28. november 2021 udsendt kl. 24. Udtil set, der er kuglingvarsens for Østersøen omkring Bonholm, Skagerach, Hvisker og Tyskebogt. Der er risiko for lidt overildning for Skagerach. Oversigt, et laut. 992 hektopaskal over den sydøstlige del af Danmark ligger næsten stille. Tilhørende nedførelseområder med perioder og regn eller slud over hele området. Udsigt, der gælder til mandag morgen, udsendt kl. 54. Mængde styde, viset og perioder med regn, slud eller måske sned. Temperaturen mellem 1 og 5 graders varme og svalt til frisk vind mindst mellem øst og nord. Køsterne stedvis op til hård vind i de sydøstlige egne dog svalt til jævnt vind og skiftende retninger. Aften og i nat klarede midt op, især mod nord, dog stadig med spredte byer, der kan være med slud eller sned. Temperaturen mellem 3 graders frost og 3 graders varme. Lidt til frisk vind, mest fra øst og nordøst. Nød kysterne op til hård vind. Mandag lidt eller nogen sol op på Van Holm. Spredte slud og smidte, mens resten af landet er mest tørt vejr. Højeste temperaturer fra lidt under frysepunktet til 3 grader varme. Og let til frisk nordøstlig vind, som drejer mod nord og nordvest. Nød van Holm op til hård vind. Om aftenen eller kommer der skører om Nødøø og Vestdrag. Nedbøen vil falde med, som sne eller slud, men der er en overgang, for et slag og nogle steder vil nedbøen går over i ravn. Temperaturen med 5 grader frost og frysepunktet, sidst på natten lidt stigende. Lidt tilfrisk vind mellem nordvest og sydvest. Vedkøsterne stedvis op til hård vind. I løbet af natten tiltager vinden tilhjem til hård fra vest og sydvest. Ved vestvind det køster stedvis op til kuglinger i nordvestkilden, måske op til hård kuglinger. Tirsdag, gørst, skyret regn, slud eller smille perioder, deler og klarer det lidt op med mest tørt vejr, selv stiger til mellem 3 og 8 graders varme. Hjævn til hård til sydvestlig vind, ved kysterne stadig op til kugling, langt den højste vestkyst måske op til hård kugling med kraftigere vindstyr. I dagens løb drejer vinden mod nordvest af fjerns Om natten kommer der skyer og nedbøger fra vest. Nedbøgeren starter som slud eller sne, men går efterhånden over i regn til 40 Der er dog risiko for at nedbøgeren en overgang kan falde som et slag. Den falder til mellem 4 frost og rysepunktet, mens de er lidt sidst på natten. Først lidt til frisk, stedvis hård nordvestlig vind, som efterhånden drejer mod syder af fjerns i løbet af natten drejer vinden mod sydvest og tilfærd til jævn til hård stedvis op til Kuling. Onsdag først med nedfører mest som regn, men mister hånden en smule opklaring med enkelte byer, stedvis med slud eller slud. Temperaturen mellem 2 og 8 grader fremme. I det nord og østlige til hård fra sydøst eller slud til hård fra sydvest, ved kystene stedvis op til Kuling. Om aftenen var natten halvskyret, fiskryret med enkelte regn, slud eller sneddyr. Temperaturen er mellem 2 grader frost og 5 graders varme, og vinden drejer mod nord og aftager stillet til frisk. Torsdags sneddyr eller nogen sol med enkelte slud eller sneddyr. Om natten stadigvist klart vejr, men fortsat enkelte slud eller sneddyr. Flest de til sydøstløs Salt temperatur med en frysepunkt ved 3 grader varme og muligvis en frysepunkt og 6 graders frost. Det er til jung frisk snø rapporterer. Fredag lidt eller nogen sol med enkelte sne eller skyer. Om aftenen forventes skyer og udbrudt sne, tude eller regn vest. Dagtemperatur mellem 1 og 4 grader varme- og nattemperatur omkring frysepunktet. Vinden tiltager op herhjelm til hård fast fra søde, deler fra øst og stadigvæk op til kugling. Nørdag og søndag udstår I også til uældrede temperaturer. Farvandsudsigter, der gælder til mandag morgen, udsendt kl. 54. Østersuglen omkring Bungholm i den nordlige del i til 13 meter per sekund og i den sydlige del sydvest 5 til 10 meter per sekund. Okay. I natten, den nordlige del kun i nordøst med til 14 meter per sekund. Og i den sydlige del nord 3 til 8 meter per sekund. Okay. Vestlige østside sydøst 3 til 8 meter per sekund. Okay. Vi aftaler i aften, den østlige del syd til 7 meter per sekund. Og i den vestlige del nord 2 til 7 meter per sekund. I net når øst 6-11 mps. I nat når øst 6-11 mps. Delhavet 8-2-7 mps. I eftermiddag i den nordlige del øst 6-11 mps. I eftermiddag i den sydlige del når østdelen til 6 mps. I aften og i nat øst 8-13 mps. I eftermiddag i nummer 1 løber 3 til 8 meter per sekund. Godt. 2 starter ind i øst 5 til 20 meter per sekund. Godt. 3 og 4 ordner ind i 7 til 12 meter per sekund. Godt. 5 har det godt. Det er 8 13 meter per sekund. Godt. Skøler. 6 går nu ustyrligt til 16 meter per sekund. Fint no nat, nordøst, 8-13 meter per sekund. Rukse. Der er risiko for lidt over isen. Fiskers, kugling fra nordøst, 15 meter per sekund. Og i den nordvestlige, det er nord, 4-9 meter per sekund. Rukse. I 11 meter, i og i nat, kugling fra nordøst, 13-18 meter per sekund. Rukse. Tekniskatsbødehøjde, 4 meter. Bølning 30 meter Tyskervor Kølning og Nordtok til 7 meter på sekund Bokset I natten vedstkne i dag kølning og Nordtok til 7 meter per sekund Og i det vestkne i nordvest 7-12 meter per sekund Bokset Tyskner for fag højde, højde. Meter. 3, 4 meter Bølning 3,15 meter Femt og en susjekt fra Østersøen, mandag, om dagen kuning fra nord 10 til 15 meter per sekund. Om 18 og om natten vestlige Østersø sydvest 6 til 11 meter per sekund. Østersøen omkring van holden nord 7 til 12 meter per sekund. Tirsdag, kuning fra sydvest 13 til meter per sekund. fra vest 13 til 18 meter per sekund. Det er meter per sekund. Sydøst, om der indvestlige Østersø nord 3 til 8 meter per sekund. Sydøst vil ind omkring den hold nordøst 7 til 12 meter per sekund. Om østlig og om nordvestlige Østersø nord 5 til 10 meter per sekund. Østersøen omkring den holden kuling fra nord 10 til 15 meter per sekund. Nej da. Om der ind nordvest 6 til 11 meter per sekund. Om aftenen om natten kroning fra 7.10 til 15 meter per sekund. Indre danske farvallet. Norte. Om, om dagen nordøst 5.10 meter per sekund. Om aftenen om natten kroning fra 7.9 til 14 meter per sekund. Tirsdag. Om dagen Kattegat kroning fra 7.11 til 16 meter per sekund. Den hattel og tunnel kroning fra nordvest 11 til 16 meter per sekund. Om aften om natte koning i sandovisk pool til 14 meter per sekund. Onsdag. Koning fra nordøst 12 til 17 meter per sekund. Torsdag. Nordøst til 8 meter per sekund. Fredag. Om dagen til til 6 til 8 meter per sekund. Om aften om natten koning fra sydøst til 16 meter per sekund. Lørdag. Mandag. Om dagen nord-est, 5-10 mps. Om aftenen og om natten koning fra syd-11-16 mps. Tirsdag. Om dagen koning fra nord-est, 18, -18 mps. Om aftenen og om natten syd-est, 6-11 mps. Onsdag. Koning fra nord-est, 11-16 mps. Torsdag. Nord 2-7 mps. Fredag. Om i den østlige del nederøst 3-8 meter per sekund. I den vestlige del 7-9 meter per sekund. Om aften og om natten, fra øst-11 til 16 meter per sekund. Nordsøen. Mandag. Om dagen i Tyskobud. Dokker og vokser kugling fra nord 10-15 meter per sekund. Fladen sydvest 8-13 meter per sekund. Vest fra nordøst 5-10 meter per sekund. Am achten am Ned Koning San Lovich krassen zu 8 Meter pro Sekund. Hierster. Am der in Koning San 14 bis 19 Meter per sekund. Om Sekund. Am achten am Ned Koning Krasiwich 12 bis 17 Meter pro Sekund. Bis der Koning Krasi Ostelbe bis 16 Meter pro Sekund. Und der. Am der in Koning San Lovich krassen zu 8 Meter pro Sekund. Bis der Koning Sanur Ostelbe bis 16 Meter pro Sekund. Om aftenen og om natten visker Tyskabugt koning fra nordøst Delve, til 16 meter per sekund. Fladen, og rumper koning fra nordvest 15 til 20 meter per sekund. Torsdag. Om dagen koning fra nord 13 til 18 meter per sekund. Om aftenen og om natten nord 8 til 13 meter per sekund. Fredag. Om dagen visker og fladen 27 til 12 meter per sekund. Tyskabugt. Stokker og rumper kugling fra 12 til 17 meter per sekund. Om aftenen og om natten beskår Tyskeburgs kugling fra 12 17 per sekund. Kladen, stokker og rumper kugling fra nordvest 12 til 17 meter per sekund. Søndag 28. november 2021 klokken fire. Klokken fire var middelvående i 10 meters højde vind. Lega. Øst 3 meter per sekund. Prama Aal. Sydøst 2 meter per sekund. Køge. Nordvest 1 meter per sekund. Venebæk kyst. Nord 2 meter per sekund. Gætterål. Sydøst 2 meter per sekund. Lange. Øst 4 meter per sekund. Seine. Nord 4 meter per sekund. Omød. Nordøst 4 meter per sekund. Assens. Nord 4 meter per sekund. her. 2,3 meter per sekund. Kristen. 0,3 Øst meter per sekund. Kristen. 0,6 meter per sekund. Nækeboen. 0,3 meter per sekund. Julie. 0,3 meter per sekund. Oh, se. 2,5 meter per sekund. Ahmed. 0,3 meter per sekund. Karl-Paul. meter per sekund. Skæn. Dit telt mit der Per Sekund. Nur noch 7 mit der Per Sekund. Wie lange? Nur noch 7 mit der Per Sekund. Glocken. Nur noch 7 mit der Per Sekund. Freuen. Nur noch 7 mit 4 wird ein Setung Hammer all. Ein. Gerade. Blick ein. Kasse. 3 Træder Let regn Hold dæk 2 Træder Let fin regn Majbo 2 Træder Moderat fin regn 2 Træder Moderat fin regn 1 Træder Overskylde Din 1 Træder Overskylde Træder 2 rada mit 31 reis 2 rada mit 33 olborg 2 rada mit 33 istmer gegen der erkennung warten vor østersøen omkring for den holmen skærrak det er der er riktig forvendet overgivning for, for skærrak det var værdemæling fra den meteorologiske institut sygelighed for, at den nye coronavariant Omikron er kommet her til landet. Der får er vi to mistænkte smittetilfælde hos rejstene fra Sydafrika. Personerne er nu i isolation, og myndighederne er i gang med at smitteopspore ud i tredje led. Og samtidig er man i gang med flere undersøgelser, der skal give det endelige svar på, om der er tale om Omikron-varianten. Men selv målæge og virusforsker Anders Formsgaard fra Staten Sævn Institut er lettet over, at smitten er af sig til sygeladende foreløbig kun er rejserrelateret. Så er informationerne fra Sydafrika om varianten bekymrende, siger han. Den der variant, som er i at fortrænge den helt dominerende Delta-variant, vil jo på, den er meget mere smitsom. Og det er jo noget, til meget alvorligt. Det vil have publikationer for vores vacciner og på... Øh, og følge infektioner. Søgelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at alle flypattagerer fra to afgange går i isolation. Det drejer sig om KL 1129, der fløjt fra Amsterdam til Kastrup tirsdag, og KL 1345, der onsdag fløjt Amsterdam til Bilod. Pattagererne bør lade sig teste i dag og igenkog, før de bryder isolationen. Og Israel vil nu første land i verden forbyde alle udgivninger at komme ind i landet for at bremse smitten med uv varianten Ifølge krimierminister Naftali Bennett, så vil det her forbud vare i Jordan Bage. Der er indtil videre bekræftet ét tilfælde med omikron i Israel, mens der er om 2 andre tilfælde. Frejdag <tryk> børn mellem 5 og 11 år blive vaccineret mod coronavirus. Danmark er kun til et tredje land at vaccinere børn i den aldersgruppe. Men man har alligevel nu gode erfaringer, man kan trække på på talegens lundkrigen, der er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet. Også fordi vi naturligvis har vaccineret børn, der er ældre end det, som jo også er erfaring, som vi kan bruge til at informere omkring effekter og eventuelle bivirkninger til den her aldersgruppe. Og nogle få børn vil få bivirkninger af vaccinen, men det skal for ældre for at lade de små blive vaccineret, bliver det fra Jens Lundkrigen. Der er nogle børn, kan være sådan lidt slatne, ikke være lige så aktivt, som de tager, Der er nogen, der kan få feber, men der er ikke noget af det, som i min vurdering gør, at man skal undlade at lade sin barn vaccineret. Og derfor vil er Jens Sundgren altså klart opfordre forældre Vi har problemer med at styre vores økonomi øh, og pandemi, og derfor synes jeg, at er den rigtige beslutning, at man skal lade fordelene er større end de eventuelle bevirkninger. I første omgang er det de 10-11-årige, der inviteres, så i de kommende uger følger sig de unge børn. Vi får mere skyde og diesel værre, og vi får også perioder med regn, snud eller måske snigt. Det at dagen, meldingen og er centret varme og sag til fast vind, vist mellem øst og nord. Radioviserne er her til med, vi kan os.